مرحل وخترمان دیزن کو دمولانا عبدالباری صاحب در دور ای تفسیر قرآن در دس نمبر تیسٹ چپا توپا ای محللہ پیرا جزای مسجد کی پچین چین دوزار نوکی شعر در دید ملاویدو پتیاد ساتی اشاہ دیتو دیدو سمیت کے سٹ این سیڈیز دکان نمبر تیس حبدالرحمن پلازانی زیمین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انواشیر توحیدی موبائل نمبر 031 تاتورکی او زی غړم نه غمال راځه هغه څه یو و ی ربنا ای زمونږ رابا و باث فیہم یو پیغمبر رسولن کی تنوین نه پاره د تعظیم رسولن یو ډیر لوی پیغمبر مې نوم بدینا څنګه لوی چې جوسې ډیر راټهین نا نو یتلو الیم آیاته کا چې کار ډیر لوی راولګه پدایکي پیغمبر یتدو علیم چلو لپدی آیاتک آستا آیتنا او تعلیم مرکی دیلر د کتاب یتدو علیم آیاتک چلو لپدی آیاتک آستا او تعلیم مرکی دیلر ده کتاب اللہ ما آلوسی رحمه اللہ ها مطلب بیانی بِعَنْ يُفْهِمَا أَلْفَاظَهُ وَيُبَيِّنَ لَهُمْ كِفِيَتَ عَدَائِهِ وَيُقِفُهُمْ عَلَى حَقَائِقِهِ وَأَسْرَارِهِ د دې مطلب د دې چې دې بوت الفاظم خي دا الفاظ بسنګ ادا کوي د ادا کیفیت بوتا او طریقې بوت خي او درم دې خبرې په هغه حقایق او په رازونو ده دي چې دې کدن کما راز نه دي کما را ده او کمه مطلب ده نه را ده پیغمبر کار وای لې به بس باندې لې به پدی دې بس آیتونه دې تخي لوجنه حدیث کی عمر رضی اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائیں خیرکم غربتاسو کہ هغه څوک دی تعلن القران وعلمه ته قران از دکېوبلته فیمه ایتلو علی آیاتک باس پیغمبر لګه چلو لی بریست ایتونا و يعلمهم الكتاب وتعلم مر کید الکتاب والهکمت دا حدیثو د سنتو و یزکی مو پاکی دا دا کفروں دا شرکنا پا دی کوفر او د شرکنا غره په دگی ډیره د حکمت نړه کی خبرې یو دا ایتلو علیم آیات کلوې سړې بې خوشا یثن بولی لبې امر بې لبې بسیج استا یثن بولی ان نه ځنه بس شه نه جوړی بیندا ہدایت نو تشتل اوت بنه کی الفاظ نو یعلمهم الکتابا بیل تعلیم ورکې فائبه او دا سوال د ابراہیم علی السلام کړو چې الله دای کی راولې گا هغه ټول ملیا کنه هغه ټول چې دنو د مخت د افتای کورس کړو سوال لسل مونه کړو خو دا ټول سوار لسل مونه کړی دی ته به یو پیغمبر راولې چې قران و تاخې یا زړی یوې لمه نه وکړه د یو چې قران به سوار کې جوار لسل مې کړی ها کوم جوې دای کی چې چا کول خو لا برې د لارې شمارم ولنه ورته نو دایره دا قران د لری کولیوبانغه قران را غلې امیان لو د زمانه کې راغلو ابراهيم عليه السلام هم د کسوار کړو امیانو امیان او یزقیم او بل کار ریدای چې د دې غرض بسې او یزقیم او پاکي به لريرا یعنی قران با په داسې انداز وې چې د دن جنکمي بمارای د چا په ختم شي او زه او قران دا <تصفيق> بس دا خبره دا نور معاشري سره نه لګول چي دا دي ګنالوم شامل دي لهوم شامل دي له بیا ایسو ثانوي بیا به کفریاه شریحات نه ختمی نه غړیر خلک داسې نه او یره مونږ درسونه ورېدل خو بابا نه منې کیدولې تا درس کې دا بابان نوم نو ته دا چې آی تراغې نبوت دا خو بوتانی ا دی بېم بوتیا دی دام بوتیا, دام بوتیا, دام بوتیا دی معبود مین دون الله هغه په شر کله پوي دو چې دا سې شي جو یو زکیم دی حقیقت یا قرشن ان کان طلازیز الحکیم او چدا صفات پکینو نه د قران مله بیان کړه بیا ان کان طلازیز الحکیم بهشکل الله تیزور او رحمت والا و من يرغب عن ملۃ ابراهیم او مخنا علی د دین ابراهیم من السلام الا من مگرغاسو سفيه نفسو چ ذلیل کی ځان خپل کما کل کی ځان خپل ابراهیم علی السلام بن چوری دا سم کلي مشرک کما وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا مُنْقَر كړو دلاره په دنیا کې وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کې کینو نو د پای ته راتل کې د نه قانونا مې د پای کې د نه قانونا اسْتَأَلَهُ رَبُّ أَسْلِمْ کله چې د تو رب د ذو اسْلِم تا به دار سی گا یا اسْلِم تا به دار شا قالَ إِنِّي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْلَمْتُ اللَّهَ مَا قُطْعَانَ ووصى بها ابراهيم بني ويعقوب وصيت ګلو په دې دین باندې ابراهيم عليه السلام خل زمن تا وياقوبو يعقوب الرسول سلام ویلو یا بنی يا زما زامرو ان الله اصفى لكم الدين الله ورکل استصو فر دين توحيد دين د اسلام فلا تموتنن انت سممري الا وانتم مسلمون مگر چې تاسو په دې دارای کې چې تاسو ته تا دې دار ام کنتم شودا دارت کای باغ چابمی چې هرې نسبته د قلزان کئ انبياته مکان اوتا او دین به ایمنینا الله رب لیذو توي چې کله یاکوب علی السلام زامنو نو ته نصیحت کوه تا سو دا ټیم موجود وای چې سو غوای په يهوديتي وصيت کړي له سو غوای په نصرانييتي کړي له هغه په کومه خبره وصيت کړي ام کنتم شودا آیا تاسو موجود وای چې حضرت یاکوب الموت کله چراغی عقوب علی السلام تا حالات دا مرگ مرگ و ترحازر شو یعنی کله چه حالات دا مرگ شورو شو اس کال بنی کله کل چویخ بلو ته ما ته تابدون من بادی بچا عبادت با کوئی زمان رستو قالو ندیوی نابو دا الہ کا منبع عبادت کو استاد معبود استاد الہ استاد کارساز و الہ آبائی کا او د کارساز دا مشاران استا د فلار نیکون ابراهيمہ اپلار نکونه دیسوک ابراهيمہ چې تاسو په پلارانو کې دی ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام الہن واحدن و الہ د یک یو و نحنو له مسلمور او یو دی الله تعالی هدن کی ګورو اسحاق دې چا عبادت کړي تاسو پلار ستانی کو او ورنیک دې چا عبادت کړه دې مونږ به د غي عبادت کو تل کا امتون دې تو دې مشرانو په دین کله کدل سوئے دا دا خلق زوی د مشرانو دین راونی صحیح په خوانی دین راونی صحیح دا په خوانی راونی زا په لګنور په مخاله شه به سر د 500 د شپتو کالو هغه ته په خوانی سوار سوال لسو کال مخکې کوم دینو بلکې دا غیر مخکې د ابراهیم علی السلام او سلام او د اسماعیل علی السلام او د عیسا علی السلام ټکم دینونو غومانه شنه اله قومه ته وډلا ضخلت دیرشوا له ها دری په پارا ما بملا لا کی عمل لا چ دی کړری ولکم ما کسبتم اس تاسو د بار ابد لا تاسو کړری ولا تسالو نا تاسو نه تاسو نه کیږي ام نه د هر څکه نو دی کم عملونه کول مطلب دا دی چې تاسو به د عمل تاسو نه کیږي تاسو عمل تپوس کیږي وقالو اوایدی كونو هدن شیهودیان او نصالا تا تا دون تاس بسملار موی دا چې په زوت څړې ودریږي کنه ادک کسي کوي ای به با با باطله قلبه با بطلان به همته معلومی او تا دوی نه نه کنه ای ته ما پسر راځي دا به نه پوي او دوی په غلط راو امیزه بسما ما هر ځای کې بچیدنو سر به کته یې پاره دی کې به په هره مساله کې بچیدنو ګيري په بیا به وینه کنه ده په حق الله رب العزت يهودو د نصارا او زمی ذکر که ذکر که چه دی پدی که غلط دی پدی که غلط دی خبیام چه دی دی خلال را کلاوی که نو بسی منگ پس را دا منگ پس امالاریو نو کل تور توایا بل من اللہ تا ابراہیما خطاب داری کلی دا دن دن ابراہیم السلام حنیفاً تا میلان که حق خبر دا و ما کانا من المشرکین او نو دا مشرکانو نا یعنی اغا حق خبر باندې نکلا کولارو مشرک نو اوسګه دا وایږئ زده ابراهيم عليه السلام په دین يم به څې ډرا ازه وي مناره سره او که نه بیا زه تا په سنراجم اولو آمنا بالله اماون دلی لیلې لنا جواب بسین چې تا به اوسړي راځه زما و مننه نو ته تواه به ایداسي چللې لوخه د ابراهيم عليه السلام په دین راغيم کستاغه قبولینو بیا زما اوس تا لار یو او ګره دنی کبول نه زغه نشم پرې خو دې تا په سنراجم کولو نو تاس وogan وائی دادا توفہدتا دین صدی پایدونا دین Fern Babじゃ آمنا بیاللہ مونجی ایمان روڑے دی پال لہ اماو پاک کتاب ان دلیل مینا چرہ لگلشه دی مونجد اللہ آمیم منو اور قرآن منو کتاب انو ان دلیل Weil ابراہیما چرہ ابراہیم علیہ السلام تا و اسمایل ہو اسمایل علیہ السلام تا و اسحاکہ و اسحاک علیہ السلام تا و یاقوب ہویا اکوب عل ولاسبات اولاد دا دایدا ومعه او تی موسی او با کتابونو ایمانه جوړ کړل شو موسی علی السلام دا وحی ساوی علی السلام دا ومعه او با کتابونو ایمانه او تی نبیونه چې ورګړې شو پیغمبرانو طرفه غرض ددینا یعنی چې هر الله سو ورګړو زمون با وټول ایمانه لا نفرقو بین احد منهم من جا انا دا چې دې ایمان راړو په ایمان راړو کې په يو باندې جدای نه کوو چې رايو منو یو نه نه ایمانم په ټولو دې ټول حقو له مسلمونا او یمږه دې الله دغالي خدون کې بس موږ کو کمنو حکم دا الله رب العزت منو فإنا آمنا اتل الله رب العزت وې به یم دا و ایمان کوي لته دواې چې ایمان به قبول کم یوي فإِن آمَنُوا الله وې کچری دې ایمان راړو بمثل ما امنتم به وشان د ایمان اساس په دې قران او په دې پیغمبر بمثل کې څو کوئی با زائد دا او مثل یعنی بمثل مثل ما امنتم به یعنی مثل ایمانکم به کله ایمان رال په د ایمان, ایمان اساس په پیغمبر یا دا مثل زائد دی کله ایمانو بما امنتم به کتاف کچری د ایمان رال په هغی کتابو او په هاري بیرنبر کې تاسو باره ایمان را وړلې فقعد اهتدا و طيبه یداهتمی وګړو سرتونه کې مطلب را ده چې معیار د ایمان لپاره هغه صحابه او ایمان دي د صحابو ایمان می دی د ټول امت د لپاره د ایمان ده او تدینه د صحابو لري شرف القرآن نه ذکر کړئ یو عالم وې قرآن نور ډیر زیات سی وتون د صحابو ذکر کړی ډیرداری وګړه رضي الله عنهم ورضوا عنه بين الله راضی ده دایدا لا راضی ني دا یو ډېر لیس سرٹیفیکټ ده او په دې کې ډېر شرافت خبره غوډه ده چې الله وي زدي ایمان به الله قبولی دي تاسو په شان ایمان راړي ولی اول کې قرباني کړوا وا ان تو او کدي واړو دل ف انما هم في شقاق دې کینندې دې په مخالفت کې کدي واړو دل کنن دې په مخالفت کړی پس یکفي کما تلخ تلا کاله وسړې په حقای او دې حقما سره بیان کینو نو دی چې دا ټول به زمام ملګری شي خدا خبره غلط ده ته پیغمبر نه اخلاق به چاو ته هغه مضبوطه مساله به بچاوه به هغه چې دینو دردمن زړه به بچاو هغه هغه زیات مهنتی بوڅو خو باوجود دا هغه چې څوک زدون الله چې څه علاج نشته پس یک فیقام الله ده الله نبی صلی الله و سلام تا تسلی ورکاین ته دایمنیو تخبل کار کوا فس ایک فی کا زرده بچ گئی بطالرا هم د دینا الله اللہ اللہو ایزو دیتن ساتم فس ایک منک الله لهم زرده چه کافی بشی ساد طرفنا الله دیتا ساد طرف با الله دیتا بسی مانا دیادا چه تخبل کار کوا او دیب دی رکاورتون مخیطا چینو اللہو ایزو پو اشا دی پو اشا خود تا کار کوا دی پیغمبر کار سو قرآن بیانول قرآن جو بیان کله ده باچه ده طرفه کله ده خپل ده طرفا کلا ده پردی ده طرفا او کله ده یہودیانو ده طرفه <تصفح> فاللہی تختل کار پرینده ستا انتظام بزکو ما و هو السمیح العلیم او دکا اللہ ده او ریدن که او پویا الله اللہ قبل کئی دینده اللہ یا مانداده چه تاس اعلانو کئی قولو صبغنا صبغت اللہی داس اعلانو کئی جمون خوگرده اللہ رنگ قبل کرده بل رنگ اما نحسنو سوق د ډیر دیا فیسا مین الله د الله نصبهه پرنګ کی مراد درنګ ندین دی دیسایانو چې به ماشوم پیدا شه او و مرز به په ځړ رنگ کې ولا غفاوار کړه ها دا به باس اوس چې دین ده پو پخ ایسای شي دغې مقابله کین شریعت کې مسله دا و چې ماشوم پیدا شه او پسه هڅه روک دی اسباب دی برابر دی او و مرزي سنت ده دا دغې الټم ارے بول رنگ کې غپور کوله کنه سور رنگ کې افضر رنگ کې الله دې دې سور رنگ ووبايو وي سور رنگ دې ووبايو غزيتی نه تلریکا چې دې پتا راګي باندې شي اوس دې واسو حقې گا وکړه دا د هرې اری بدک ځان لا نګاو نو دا د ایسړیا ظاهيري رنگاړو سرنګ دې رنگ دا الله دی چا ماڼوي رنگ دی چې دین الله دې چا دې قبول کو دا رنگ نه هیڅوک نشیلر کولې ځړ رنگ باندې هجي بارا نشي نو ډېر په ا بیا غل رکیږي او ظاهيري رنگ لريږي او ما نوي رنگ ثاني سوق نشي لري کوله ونه له او يم دي الله ته عبادت کوي قل تو اتحاجوننا بالله آیات تاسو جګړه کوي من سره په والد الله کې جنگ کوي تاسو من سره په والد الله کې او هو ربنا دارچ د الله زموږ رب دي وربکم استاد او رب دي ولنا اعمالنا زموږ به راځي د اعمالو زموږه ولكم اعمالكم ساسه ده پاردا بدل داملونو ساسه ونه موږ له مخلصونه او موږ دی الله ته خالص كونک کی دي د خپل عبادت او د خپل بندګۍ ام تقولون باب يرذ ذی فاکید ابراہیم علیہ السلام چا بزان تر کاغو چا بزان تر تاسو چا هغه زمونږ دی چا ابراهيم علیہ السلام يهوديو چا بي عيسایو الله رب الذین تن عيسایو نه يهوديو بلکه اغثا بدار الله ان تقولون بلکی وای داسو ان ابراهیم اچ یکنن ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام والاصبات او اولاد یعقوب علیہ السلام كانوا يهودا ونصارى هود يهوديان و یسایان هود يهوديان او نصارا یا یسایان انا ذا اليهوديان او اي يهودي او انا سوارا هاي چنا دا عيسوي ابراهيم عليه السلام ادا تول نصواراو نو قلت ورتو انتم عالم عمل آیا تاسو خبو ويغي او قال الله رب لذ خبو ويغي مطلب دې چې الله رب لذ سوي الله وي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نه نصرانيو او تاسو وایئ چې سو کوی يهوديو سو کوی نصرانيو رسول خبره غلطه ده وامن ازلم او سو د لوی ظالم مې من دا وچانا کتمشادتن کپډګله یو حق خبره اندو چې ودد سه من الله د طرف د الله نه شهادتن گواہید توحید شهادتن حق خبره یعنی تاسو د خمه علمات ابراهيم عليه السلام نه يهودي دي نه عيسوي او بیامدہ که سیوای الله تاسو نه لوی ظالم بل نشته عمل لا او بغافل انما تعملون ندی الله نا خبر استاسو عملوننا تلك امتون قد غلط دا یو ډلاو چې تیر دا بیا بیاوری ولي وي په دېم ځلو وي دا غرض پکې ده رې چې یې سړیا کچا تا ته په دې خبره کې رښتینه هم شي چې راه إبراهيم علی السلام زما دړلېو بل فرض او تقدیر كتبه کې ټیکوم شي نو خبر دادا غصر دا ده چې هغه سره دغا عملې ستا سره بهست عملیته د هغه په عملله خلاصې کې چېکنې د اتما مشر خړو پلار مې خصلړو نی کمې خړو د جمع ته مییرې خړو نه ځان له عملو کا والله دس اللوونه تاسو نه په تپوس م شي کولی اماما د هغېڅکان عملون چې دی عملونه کول سی کو من الناس ما والله هم دد ځای یو دو اعتراضات نور پاتیو ددای هغه اعتراضات ذکر کړي یو اعتراض ددای په قبله باندې با با با با. او چې کدا پیغمبر رښتینه پیغمبر و ددې په قبله نه بدلولی دیکل یو هغه مخکی کله بل مخکی په عبادت کړي نو ددې په خپل دین کې شک دی دغه موږ تاسو زموږ لارو خوایو دنده له هغې حالت د شرک نه منئ کاين او دا د شرک ځای ته مزه او په خپل کې کله حج کړي نوصفاء او مروه دا دو ډیرې دي دا غیص عمره تعظیم کای په خو شرک شو او په یو باندې بوت پرو تو په بلم بوت پرو تو خلکو باندې غی بندگی کوله عبادتونه بے فضل دا خو دې شرک غړي دې دا غی تعظیم کای تدې دوړو سوالونو جوابونه کوي تدې یو سوال جواب درې چې یو خوا او بل خوا مخکوله دا په حکم دا الله دی زه دا الله د حکم تابعداریم زه خپل خواهش پس نیم روانم او دا غ اعتراض جواب دا کوي چې صفه او مروا دا ستاسو مشرانو د ش کا ډیګزولې حالان کې دا د اللهته دی نخې دي دا خوتااسې خرابې کړی او ما پاک کړيیکوو صفوو زر دی چې و به ب وکووف مینناې د خلکوونه کووف خلقو خلکو کېګړه یاد سا او پس یو یاد را روان دی دا ځ یاد سا یو کوو زر د جوای به ووقوف میرن الناسې د خلکوونه ب ووقف چاته ووي چې اعترا کوي په نه بیاله السلام او په صابو چې دا ډیر ل ب ووقف دی تاټ چې به یادی که نه چې ووقوف هغه دی چېبال پ غمبر او په ساب اعترا کوي زر د جوی به ووقوف د خلکوونه ماولله هم سشواړول دا مسلمانان انې بله ملتې دا دغه قبلی نه کانوالی یا چېودی باغې. قل دور توایا لله المشرق والمغرب دا جواب یو جواب تور توایا خاص د الله اختیار کړي طرف د مشرق او د مغرب بعد د مشرق او مغرب د الاتی د الله خو هدا چې کوم هدا محقول ماته حکم کوي یا هدیم یشاو ال الصراط المستقيم الله خو دا نه کوي چې ته غواړي په طرف دلاره یې الله یې چې چاته نه غلار وګړم هغه ته اوخه ما توفیق زمو لا اس کړي وكذلك جعل لكم امه وسطا وكذلك اوذاب کمال زمان كذلك دطاره د بیان د کمال ل پدې ځای کې الله یو كذلك د کمال زمان قدرت زمان جعلناکم جما کر تاسو امه وسطانی او امه به تار لته کو نو شهدا للناس ارفاره چی تاسو شهدا للناس گواهان بخلقو ویکون الرسول علیکم شهیدا او شب پیغمبر پتہ سو غوا اوس د غوا نسو را دي برېلیان د بیات نه استدلال کوي پتہ سو ما بل لازم مليو ما سر کمپیوټر کې منازره ده دیو برېلیو ته دیو باندې برېلی دغه آیت د خپل دلیل لپاره ویل دی چې پیغمبر حاضر ناظر دی کم ده نه ویلی ویکون الرسول علیکم شهیدا او شب پیغمبر ته او غواغی ته غا عزیزم موږ دې وباندې شریف قران ته نه لاسګې اله کستا جواب په دک آیت کې پروت دی واته لکه مخ کې راشه کنه چې غوا حاضری نو قران زوي لیتكونو شوهاء الناس چې تاسو ټول به خلکو غواهان شي ومن کو به ټول به د تور امتون غواهی کو ولې موږ ټول عالم او ګو دويته دی یو کې عالم الغیب بلکنه دی یو کې حاضر ناظر بلکنه وجد ترجید ده صدا خو دا چې یو سړی قران ویلنی نو نه دا معلوم نه یې هغه خدای پر باطل و نظریات ته په کتل لري ته دیو جنا ته پنځیرځل قران نه ایمه الله بفرمایل وای قران ای ځکه یو باطل پرسته باندې شي گمراه کولې چې قران د ته یادو یو باطل پرسته باندې خواله ناراضی او لې نه خدای باطل آبوی قرآن نایی قرآن خواسی منگا منو خدا بوای نا حدیث دا خواسی منگا منو رازا دی دینور و کتابونو کی بخبرو کو زدت بوای ناندن بیز منگ د کی کتاب قرآن دی حدیث دا نبی علی السلام دی دی کی او شیع ہوو نبار تو تسا جتی وما جالن القبلة اللتی منگر دا مقرر کڑی آغای قبلا کن دالیا چه تبی پاگی اللا لنا مگر دی دا بار چخکارو کو منگا من ها رسول کتابی داری کید تا پیغمبر ممن دا اچانا یان کلی بولا کی به چا غا وڑی تخلقند دا حکمت ذکر کای دیو طرف ته مخو بیا بل طرف ته د مخول حکم کو بیا مې بیت الله د مخول حکم کو دا دیل چکلا ک وررم بګیبالو شي چې کوم سره د خواهش پر روان دی حکم په پیغمبر د حکم پر روان دی کم سړی چې د پیغمبر په مینه باندې وو او د تا بهدار وو نو د پیغمبر مري که سړی وو کنه و وان لکبیرتن دا تا بهداري ګراندا الا للذین مگر با کسانو نرا ګرالا حد الله چې الله تعالی توفیق ورکړو تعال چ الله توفیق ورکړي هغه ته هیڅ ګران نه ده الله دیموند او تاسو نه د ژوندۍ په هر مامل کې د خپل محبوب د اتباع توفیق راکړي اما کان الله ليوزيا ايمانكم دا دغه د وهم خل کوي چا صحابه ومي زين کي بخبر راتلا چیر اصل قبله بيت الله وا او موږ تقریبا 8 ولا 13 میاشتې بيت المقدس موزونه کړي دي دا, دا موزونه به الله یو غزم په حکم شید هغه قبول لوي الله او نبي الله رب عزت ليوزيا ايمانكم چې برباد کی موزونه تاسو ان الله بشک الله بنا سې پخلکو له اوور راې ډرممی کوون کېمهرببانهدي قدناه تقللو بوج ک سما یقین ونومونګه اړول راړول د مخده په طرف داسمان فل نووللی نهکه دمونږ ګځ تا لره کوه قبلی ته ترض چې تخواښیا فولې وجه الحرام طرف دمهسی حرام نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته پټاوی چې ما قبله بیت ده نو نبی علیہ الصلات والسلام عثمان قتل کتل جسټم به و هی رازي ته الله و است مخ ذبینم کتبره عثمان ته ګوري کله و هی بسټم رازي الله رب العزت توي جگہ ما قبله ده خو هغه ده اغي ته د ګرځیدو زه حکم کوم تا ته فول لوجه کا شطر المسجد الحرام وګرځه خپل مخ په طرف د مسجد الحرام وحيث ما کنتم او کوم ځای کې جئ تاسو اوله جوعاكم غكر يخبل مخونه شَطْرَهُ بهطرفضمه سرعراام وإن وَإِنَّ بشقا کسان قووت الكتابه چرک لشي د الكتاب لاعلمونه ض پوږي الحکو چې دا معاملهله ح ده ان چې دا معاماد قبل د اوړ د اوړو الحکو دا د خبره بالربم مطلب دا دا چې دوی په خپو وایي چې د آخري پیغمبر صفت درې چې دوی په بیت المقدس تمخ کوي او بیا په داغنه بیت الله تمخ کوي دا ټول تفصيلات دوی ته معلوم ني و او م الله بغافلین اما يعملون دوی الله نه خبره داغنه چې دوی عمل کوي ولا انات الذین اوتل کتاب دا الله د ال کتابو ذکر کوي دا هغه زلونات ذکر کوي چې اوسلیت کایلکه په دلیل به کایل کیږي و هغه سړی چې هغه کې زدا وینات نهي ها او چې سړی پزت شو او بیا خصوصا مولاشو خو قوموليان اهلي کتابو الله دا غي زد ذکر کوي الله ولا ان اطيت الذين کتلاري هغه کسانو ته اوت الكتاب چې ورکل شهيد ايت الكتاب ان اوت الكتاب سلون عيسو کتاب به تملاودا بکل ایتن هر کسما معجزه او هر قسم دلیل ما طبيعو قبله, دا قبلة اللہی تا دایدا و دارینه کوي ساده قبله الله کته هرنګ دلیل پیش غستا اوستا قبله مینه یعنی دت کسي یوازه قبله نه ده ستا مساله نه مونی خو جداد او دلیل پیش کی جې دلیل هو توي چې دلیل وتوي او تی او ته پیش کی, کی د ایمان دا نه پزات باندې ری او مان او نه ته دابداریکون کې قبله د قبله د مطلب څه ولی پر امر کوم زه دوسه چا اویستانه منی ته دا غینه منی نه مطلب دا چا اګی دی به باطله او تاسره حق دنه که دلیل پیش کی یو نه دوا دون درې بیسه منی ننو کل ایت هر رنگه دلیل هر قسمه دلیل کو ته توړاندی که خدای نه منی و ما انت هم او نه ته ما بتابین او ن ته تا بداری کوون کې کپلت هم دد د کبلی و بعضو هم او نهدي بعضه دد نه بتابین تا بداری کې کپلت ته بعض هم د کبلې بعضو په دا ده د د خپلو کپ ناال کې ده او یا بعض لما د کبلې نمرات بین ته دد د تابی نه د ایستاوي ه خپلوکیم ګاه کې د سخته نا لکی ده وله تبا تهوا هم او که تا تا بداری وکړه دد د خوا شو ان بعد دما پس د هغې نه جا کام لې چراغې تا تهلم نه ک زلهې نهظاللی م ته په په د وخت کې د ظالمانونه پس لب دا د کتاب پهږي د چا تا بهدارري وکړه پس د دینه چېلم دته راغلیدونته په ډیر ل ظالمي الله ځیننه اطنا او مل کتابه کسانچ کړی دګهله کتابعرفونه او پیژې د پونبر له کمه یاعرفونه ابنا څنګه چې خپل دامن یا یاری غوناو پیژنې دا قبلہ څنګه چې پیژنې خپل ځامن وان ان فریقا منهم یو کینن یو ډل د پدایکي لیک تمونل حق چ پټای حق او میا لمون د پویږي خو ته پدای چې حق د او د باطل له پټای نو حق وایسته اوس هر یو سره ما سره حق دی ما سره حق دی ال حق مر رب حق ثابت دی ساده رب د طرفنا حق باغی دی د د طرفي او لاد طرفه گمبی قران او حدیث و دا دا الله رب ال عزت ده طرفه بین او سی او سله ده دینه بار کیږي قر اجماع او قیاس دا تابع دي د قران او د سنت ته او سله ده چې اجماع پېش کوي چې د قران او د سنت مخالفي نه دا اجماع به په دروغه جوړ شي دا بینه او کدا چې او قیاس پیش کوي چې د اتیک هات ثابت دېستا غراب دې تراتنه والا من من المنطرين لما كه اذا شكون غنا ولكل وجهه هو موليه دار جاءه قبلهي جغمه हृदयाه يتا فاستب بكل خيرات رمشي كانوا د نيكهتا مطلب دا دې چې لاس غورواله نه دي چې زما دا قبله زما قبل غورا دا بل وایي زما قبل غورا دا یو وایي زما مرکز غوره دې بل وایي زما مرکز غورا دې یوې زمما جماعت ورته بلوي زمما جماعت ورته کارته غوړی کارو کفسبه کول خیرات وړاندې کوي کارو د نه کوي تا کارو کوي د نه کوي کارو ته وړي خلکو د سخیر راځا د خیر کاروکا ځنې بله کړه ګنګټه بله بوم نه کوي دا کډ ایران پسې بغرځي تراز یوې دراس کله کال بلې دراس کله نه بقبله د دین کار کوي نه وتا فریدي اينما تکونو کمځي کیږي تاسو یا تي بکوم الله رابو لتاس لره الله جميعا بيوزل چا جمعیان تولو لرا اللہ نا بچ کی دین شئی ان اللہ علا کل شئین قدیر یکینا نا اللہ دے پارسیز قدرت والا وامین حیث و خرجتا گورا دا حکم د قبلی د بد دیدو بیا بیا ذکر کئی کم دینی چوزینو اگر دا مخ کم دینی چوزینو اگر دا مخ بیت اللہ دا بیا بیا ولی وي نسو خوبہ کی ججاج دا حکمتونه نا ذکر کئی تا پڑن بی ظلبان دی وجوب دا باراو پدریم ځل چې کله په کلی کې دننه یې دا کلی نه جوازین او پدریم ځل چې کله به اراده د او سو کوي ته نه دا د پاره د ډیر زیات تاکید دی دا حکومت چې بیا بیا الله وکړي دې مقبول فرضي بیا وایي دې د مقبول فرضي بیا وایي دې ته مقبول فرضي باندې دا د دې چې د اساس حکم دی چې اوس تر قیامت پرې نسخ نه راځي ځکه بیا بیا حکم دې کړی او من هی د کوم ځای نه چې جوازیت مخ انج په ولې وجهه کانوکره خپل نه شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام شطري له په طرف د مسجد الحرام کله چې تا ته بیت الله ښکاری نو بیا خو انجه په انجه سوتر په سوتر به الله ته مخېږی یاغې نه بالکل افاده او چې کله بیت الله نه بیا طرف د بیت الله بس دا کافيده باقي بلې او بلا شو مشرقي سه د پاکستان ټولي قبل وېره ییره دا دومره دومره ځابیه باندې ده به ټولانه را راځي وړې جماعتونه یې لړولې په حال ده اړېرو سمباشي وېره یی د جماعتونو چې کمزور دي کنه نو دې کې لږ کو نه فرق دی وېلې کې دا څنګه څوک یې په الټه طرفې کاغذ یې څوک یې په پسند طرفې کاغذ یې هله کوم د دین بس شطر المسېد الحرام په طرف د مسجد حرام ها ممکن و جماعت جوړ شوه نو چې تاسو سره څومره اسبابو تورو توری برابرول شي ډیر خپل خبره خبره او پدی باندې ټول مس مکلف نه لچی او سړي تخکاری نه بيت بس دمر ولا کافده چې پدی طرف دې راغه طرف ته مخکوین و انه للا کوم ربی یقینا دا قبل هاګه راستا طرفنا وملا بغافل نم ما تعملون ندلانا خبر اساس عملوننا ومن حيث خرجتكم من شطر المسجد الحرام بقدر المسجد الحرام حيث ما كنت ما کوم لیکي چی تاسو په ولو جو کوم وګره يقبل مخنا شطره بقدر بدلی مسجد الحرام له الله يكون لنا سي عليكم حجهون دې به چې پاتني شي د خلکو په تاس په الزام کې خلکو په تاس الزام مت لږ علیه که کومه دې قبلې دې بدیدو حکم نکولې نو دې بیا اعتراض د او دا اخیری پیغام ور ځکنه وی دا داغه صفت دا ذکر دی چې قبلې به بیت الله او تاسو بیت المقدس ته مزونه کوی. ته الله دې اعتراض ساتموله لپاره می تاسو حکم غړلې چې بیت الله ته مخکان. او ها الا الذين ظلموا كم جزالمان دي مينوهم ددین نه کوم به جزالم ذکر نه یا بخا مخا اعتراض کین ته دا نخلا شي. ظالم نه تا د خلاصي ګل ها لارګه من رارو په خره خره و سره په لارې یتلو یو جوړې دلو دا څه کومه دی غاړې و سره دغه روانه دې دې روانه نو زه په سره باندې کې نو لګې هر خپل مخ کې روان دې چې بلې للی دي دا سره په ادب دي چې خپل په غاړې کې نهسته لارې ګټ روانه دې چې دا یې پورې ای ګوره دې زالم دې معصومي کتران کړه د پخلا نهسته په گاڑی کې وره هدا دې راځي تم کینې یا ته سټ کې تم کینې نه یزان ثره کینولې ګوره روان دینې مخ کې لړل لمبلې دې ګوره سمره لې زالیمان دې لکه هنه مربنه مربته تلل کنا ګوره په یو ځلې دینهستی نو ګوره دې ګوې هر نو ګوره هاري وګا کړه ان وڅاڅه کا ما کړلې خاري وګا کړه ذنن خلاصېګم بیا دنن خلاصېګم هر وګړم تاسو نن خلاصېګم تاسوګم به ګزالیمه غکار وکړي کله به یې ترازی کله به بلی ترازی چې بل دی یو نه فارغېږي نو بلی ترازه غَرَض او مقصد ټول لای چې تاسو مقصد خبره پاتې دي لالا یکونا کله تخشوهم الله دې دې ترازات کنه یری جماوي ایبه ګزالیمان به یې خو کله تخشوهم ما یې ری دې دینا یری جماوي چې دې ترازه هغه وې څل پافر دیو لول وخت شونی ویریګي زمانہ الله وی زمانہ ویریګوی ولی وتمنے مکی علیکم بیر پارچ د پورګ مخبل نعمت پتاسو ولعکم تهتدونا او بیر پارچ د تاسو هیدااتم می تمارسلنا فیکم رسولا منکم دانه مت پتاسو انامات د قبله وکړو دې کې غنی نه ما تو څنګه نه لکه څنګه چې د پیغمبر پرالي ګل کې اناماتو تمارسلنا فیکم لکسنگا چمنگ را لگلے پتاسو کی رسولا منکم یوڈر لے پیغمبر ستاسونا یقلو علیکم آیاتنا چلولی پتاسو آیاتونا زمونگا ویوزکیکم اوپاکی تاسو ویوغلمکم الكتابا او تاسو لتالین در کئی ده کتاب والحکمت آدو سنت ترکو ویوغلمکم او تاسو لتالین در کئی ماد آغا سلم ما یاد کئ زبم یاد کم واشکرولی زما شکریا ده کئ ولا ته ګورونه نا شکر م کوي زما ما یاد کئ زبم یاد کم نو الله یا دول سبی او ده الله ربول عزت بندگانو لره یادول سبی نو تاسو ګورونی یاد کئ ما پتا ده دارای اسکر کوم زبم یاد کم په ده خنه سرا زما تابیداری کوي زبم ده تخنه وکم دیم تاسو ګورونی ما یاد کئ په دعا ما نه دعا او اذکرکم نو زبا مياد کم پا قبولیتا زبا دعا قبولکم ساسو درم فذکرونی یاد کئی ما پا جزائی سرا اذکرکم زبا مياد کم پا فضلو پا احسان احسان بدر بانو کم پینزم فذکرونی سلورم فذکرونی ما یاد کئی پا درس سرا دا مخلوق قرآن بے اذکرکم زبا مياد کم پا جماعت کی بل دا د فس کورونی معيات کوې په فراخی کې مالداره کې د کور کوم زب میاد کوم به مسیبت کې تلیف در باندې راغې نه بیا بهې زه یادم امد بې کوم بل دا فس کروی معياتې سانتیا کې کوورکوم نه زه به میات کومه تنسییا کې داغ ف کروی معيات کوې په ژ کوور کوم نه ز به میاد کوم وروسته د مګه چېمرشي نه وکم. نہ <ناحا> ہم فذكرونی ما یاد کہ دنیا کہ اسکورتم نہ ذبم یاد کم باخرت کہ قیامت پر از بدز احسان سے احسان دسرکم حساب کتاب بدسر آسانوکم نہ <ناحا> هم فذكرونی ما یاد کہ بااخلاص اسکورتم نہ ذبم یاد کم په خصوصیت سرا یعنی چې سمردی اخلاص زیاتو نو دور په خصوصی انعام قربانکم <ناحا> او لسن فذكرونی ما یاد کہ بمجاہدی مهنته کا جهاد او کا اسکور کوم ذوب مئات کم په مشاهدي سره ما نه زما امداد به مخامخ ونی بیا او بارحال الله هیمايات په ذوب مئات کم ازه ما نه شکري مګوي يا اي الذين امنوا صابروا والصلاه يوسوكا رنا ذکرکين د طارق تسبط او د کلکواری توحید اعتراضات داغی جوابونه او محمد رسول الله اعتراضات داغی جوابونه تر دې زې پوری دا مضمون کامل شو لا اله الا اللہ محمد الرسول اللہ تذی تجریح شو تر دیدے پوری اس پدی بک لکی کی سنگا تاک لکی دو چلتا خیل یا ایوہا اللذین آمنو اے ایمان والاو استعینو بالصبر والصلاة انبادو غالی دا اللہ نا فصبر او پمانز سرا یعنی زان کلک کا او منزو کا ان اللہ معصابرین یکنن دا اللہ انباد دیدے کلکی دن کو سرا کلک حسین اباد در باندې یو غالي ناراضي بلخه دي غردي کله کودري کې دا هغه غانه به چليږي را چليږي او الله دې کلکشن زمایمداد به اید سره حوالہ تقولو لمن يقتل في سبيل الله دا آداب ذکر کیني آداب مؤمنان او تا چې وسړې کلکش پدین دی الله او دشمني په دشمنای کلکشو ها دشمنونو لګي بده سړې مړک نو ته بس وای ته ته ځان حالت ته به تبا شو نه نه والا او مواي لمن تبارا ذاك يقطلو جوجلشن في سبيل الله فلا راد الله كي اماتون جلا دي ملو ولي بل احياون بلكي دادي جوندي الله مړو تمو زكيدا جون دي دي ولكن لا تشورونا لكن تاسو دینه پوي گئی وامراته ماي ولي بل بل احياون بلكي دادي جوندي ولكن لا تشورون لكن تاسو دینه پوي گئی وی تاسو بنا پویلیجی دا دا جوند سنگ دا دا ولی تفسیر وی تفسیری ارواحهم الى الجنان وی دا جوندی زکا دی چی روحون ای جنت تتلی او دا جوند جوند روحانی دی او دا دینا محکی لا تقولو امواتن بی منزلت غیرهم مِنَ الْأَمْوَاتِ بَا مَوَئِی نور نُور و عام مل و ملو پشان ملدی بل احیاءن بل کداجون دي فصلو ارواحهم الالجنان روحون جنت ترسی تفسیر خاصن جلد ایک صفحہ ایک سو تین بارنگی نور ګن مفصیلی نم داواوای چِده دا دی روحون اللہ رب العزت جنت ترسولی دی حدیثم ده رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي ان ارواح الشهداء فی اجواف طیر غزر تصرح فی الجنه د شهیدان روحنا شنو مرغوجا جورو کین او جنت کیږي راگر دی دا الله جنت تور دن نکینی نو دا الله وی بلا حیان بلک دا جوندیری لیو تراز و دی باندې کیږي یوقتلوا قتل کیږي بدن نو خبره جس دا د قرآن او د حدیث تابع نه ده و دا صدا د قرآن اور پسې بخپلوي ولاك الا تشعرون لكن تاس بده نه پويږي د دې سم مطلب دي و اي هو تنبيهن امام بي زويري مه الله وي هو تنبيهن على انكم هو تنبيهن على ان حياتهم ليست بالجسد ويذا ولاك الا تشعرون تنبيه د دې دا دې اجوندو بیجوسیس درنوی ولا من جنس ما يحص به من الحيوانات وانما هي امر لا يدرك بالعقل کوئی دلاک الا تشورون کی اشاره دا ته دا جس جومبه چې دا ته عقل نشي معلومولې وې بل دا به معلوميږي په وحی سرا قران وې ځوندی دي څنګه ځوندی دي پتشریک محتاج دې وحی ته اوس وਹੀ صدا پیغمبر علی السلام تفسیر کړل او د قران مجید نور ایتونه د دی تفسیر کړي چې جن جن مراد څه شي دي نو سورۃ یاسین کې الله د حبیب نجار جار تذکیرا کوي چې کله اغمړ شو خلق اوج عبد الله عباس او عبد الله مسعود رضی الله عنهما فرمایي یا اګی پیاسونه ارسونه وګړول یعنی خپل دی چې د دل دل, دل کلمی ولاو اسني وداغه صورت کې پروت دی الله وي تل ادخل الجنه دا ته ویل شو چې او بیا ژوند دې داغه د دا جنت کلام قران ذکر شوهي سوره نحل کې الله رب ال عزت وي الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون دا پاغونه چې الله روح خلي ملائکی و توي سلامی او دې جنات ته اشرف ولي دانوي رحم الله فرمایي او ادا دن کې د روحاني دي یعنی روح له دا دا او حدیث مند نبی علیہ السلام چه ارواحو لشهدائو مستقر او زئی اگا جنت دین دغه قران او حدیث ذکر کړه دین اقوا موږ ته پته نشته ولیکن لا تشورون لیکن تاسو نه پویږي قران بخپلو تاسو بونه پویږي چې نه پویږي نو وحید بګورئ او وہی تر دغه زئی کور بیان کړي دي. دین اقوا بیان بیانور نه لکړي چې دی دا قبر کې چې کم بدن پروت دی جون دې دې او د عفال له بیان وقال نبلو عنكم بشئ من الخوف خامقامم ایمتحان کو پتا سو باندې به یری سره کنه پتا سو بیا را راضی ولجو ی په لوګه سره لوګه بم راضی غنک سمنا لماله په کمی مال سره مال بم کمیږي او په کمی ده سره والسمرات په کمی ده میو سره ابشر الصابرین ذر ورکه صبر کوم کولا الذين اذا اصابتهم مصیبه کلچور سیدیت مصیبت قالوا نوید ان للله من ذا لا يو واننا اليرجون من الله توسكين كيو اولئك ان ذرقسان عليهم صلوات وريشاباسه من ربهم طرف دَ رب دینا ورحمهنا قديه رحمت الله طرفه اولئك هم المهتدون ذرقسان هم دي هدايت من دن کی ان صفا والمروه یقینا صفا دی او مروا دی ري من شاءير الله دنو خود دین دا اللہ نا دین دا دا دی بل اعتراضو نا همه شبها چه تا دا صفاو دا مروح تعظیم کئی حالانکه دا خود کفر او د شرک اڈیوی تو ای کنا چې دا شرک دین ودی خستا په مذب موافق شرک شو تولی دا دی تعظیم کئی اللہ ای تو تا جوابو که چه صفا و مروح دا اللہ دین نخیدی فمن حج جل بیتا چه چه حج دا بیت اللہو که اوی اطمارا ای ا فلا جناح علی من استغفر غنا بده ان یت وف بهما اتواف کی دے دوڑنا یہ دوڑ باندې چکرو لا گئی ومن تو وا خیران جاء خوش علیہ سرو کڑنی کی ان اللہ شاکرن علیم یکن ان قبل ان کے اوپر ان الذین یکتمون امام علوسی رحمہ اللہ فرمائیں چ ول انها نزلت في اليهود واذا ايت الله اليهود بارك را لغلي دي ويول الحكم عام وهكم به ايت عام دي پدې کې الله يره ذکر کوي په کټماني حکوم ان الذين بشك اغسان يتمون چپټي ما ها خبري انزلنا چمغ دي من البينات ذکر او دلائلنا والهدى او خبره د هدايتنا میم بعد میں رسو د دینہ بیان او چمون بیان کړی ری لین نہ سید پار دخل کو فل کتاب ب کتاب ک الیک ادا گسان یلا انہم الله لعنت کوئی بدیبنی الله ویلا انہم اللائنون او بدیبنی لعنت کوئی تولانہ توین کی دا ولیرا تفسیر الرحمان کی معنی کیں وج ذکر گئی ویل انہ سبب و خراب العالمی لأنه کتمانهم سبب و خراب العالمی ددئی دا حق پا طولا دا عالم دا خراب والی ذریعه و نقص سبب دوی چه ددئی دا حق پا طولا دا وجنا عالم خرابی گی دا دی وجنا یو حدیث دی چنبی علی السلام وی, وی ویلون للجاه لمرتن وللعالم ست مراتن مر زویل للجاهل وَلِلْ مره وللعالم سته مرات جاهل يوهلاکت دی عالم لشبق هلاکت دی دا وځاده چې بیماری لوي دا, دا. مرتبه لوي دا نو نقصان هم د ډېری غټي دی او های یو ملاوم وای ځکه ملاو ما سلام په ډاکړې و یا راته معلومه نه په ضد باندې ولاله او باسم نه تو به طریقه به صحیح الا الذين مګر هغه څنګه ته بوی وستا راو ګرځې د خپل یا کې دی او د خپل غلط عمل نه پری خود دا عمل او اصله او صحیح اصلاح کړه د خپل عمل د هغه مقابله کې سم عمل شروع کو درم وبین او بیان وکړه دې په بیانوم کې د هک نو په تمه مسلې پټه کړي وو د به وای چې دا مې پټه کړي وو تمه مسلې غلطه کړي د دا مې غلطه کړي په اولای کا پس دغه کسان اتووب حالم زبه محمهرببانی وکم پهدئ په انت ته واګ رارحم او ضایما تو به قبلون ک مهرببان انلهې نهفرو ی کنا کسان چکو فریوکوو وما تو اومرړ شل په همکو فارون هودی کافر ولا ک دا کسان حال م لا نهط الله پهدی د لات داله اوملی کې د ملی کوناسیاج معو د خلکو ټولو خالیدي نفیاې لا يخفف عنهم العذاب ستقبنكري شددین عذاب ولا يمنذرون ان بعد لهم مهله ترکریشی و الهكم اله واحد و هرګله جل الله ربو ل عزتهم امام قرطبي رحم الله رب اب دا دای ذکر کوي و لما حذرت على من اتمام الحق و هرګله جل د اتمام حق نه یره ذکر کړه نوبینا ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز اكمانه امر التوحيد ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز اكمانه امر التوحيد امام كرتبي رحمه الله لديه ايات ذكرتين وهي ما هي ذكر كدا لا نتي دي په باغی کې وترتیب د مسایلو ملحوظ وی د ټول نړی په خبره چې باغی سړې لانتی ګرځي ا مصله د توحید ده چې د تفاوت په پټاکلې واني بیانولا نزد قربزي مساله د توحید ذکر کړي و الہوکم کارساز استاسو لایق د عبادت تاسو الہن واحدن لایق د عبادت دیو ذات لا الہا الاهو نشته لایق د عبادت مگر دکوي الله دی الرحمانو یا رحمتون والای الرحیم وخاص رحمتون والای ان فی خلق السماوات والارض بذی زینا قرات نمبر 176 پوری اخرہ پوری دا مخ کی جبري بابونو کی دو بابونو کی ذکر شوی نی دا هغه اعادہ کئ طول جوړ مضمون ذکر کئ لمبه توحید باندې دلائل ان فی خلق السماوات والارض یقینا به بیدائش داسمانونو د ذمکو کی اختلاف الليل اوبه بدلو په اختلاف د شپې او د ورځې کې چې شپه توره ده ورځ نه ده ولفلقلتی وباګیستو کې تجریف البحر چروانی په دریاپ کې یما ينفعو الناس هغه څه مانسره چې فائدې ورکي خلکو لا یا په سبب د فائدې د خلقو د طاردو فائدې د خلقو اما انزل الله من السماء مما ين الله چلار اوریداسمنه سوبه فاحیا فا به الارض ان تازکی په دې سرزمکا بعد د مو پسس دچالی د دی نه او بس سفیا منکلې دا بین اوپاره کړړدي الله په دی ک هر کس ما د سر په تصریفرې اخې په اړولو راړو د هوواګو کې پهسهبل ممسخرري او په هاور یو کې چې تا دی دي زړندې کل دی دي تا بدارې کل شيدي بین نه سما ولار دی په م داسمانه دزمکه کېلهعادتل لقوممی یاقلون په ک ډیرې نخې دي د دا دهاکم چې ډاکل نه کار اخلی. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نور بصباوه إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله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 زمين د دې او دلم منای سي ختم کړه آیات نمبر 163 وا الہو کوم الہو واحد لا الہ الا هو الرحمان الرحیم لا یک دی عبادت سوا د الله نه بل څوک نشته بیر د 164 نا د 176 نمبر آیت پوری ودیکی ذکر کوي اعادا دا مزامین و سابقاو چه مخ کی کم مزامین ذکر شو داغی دوبارا لکغن وضاحت او پاگی روشنائی غرزائی دیتای تنویر علا ما سبقا پاول نئی حسکی پاول کی او دیمی سی پاخر کې مسلا د توحید وا نو د هغه د پاره 164 آیت کې دلایل عقلیه ذکر کړم و من الناس ميتتخذ من دون الله اندادن دا د اجر ذکر کوي په مشرکانو احاچا چې د الله سری صدار او برخیدار جوړي مخکير باب کې په ډو منی باب کې او په دویم باب کې په اصلي کتاب باندې صحت انگلاتو دا غی غلطه قائد غلط اعمال نو په دې کې بیا غي د اشاره کوي چې باز خلک داسې دي چې دا الله رب العزه نه اله د نور خلکو سره داسې مینا کوي لکه د خدای تو او داغی مقابل کی خصیفت دا غي مقابل کې خسیفت د مؤمنانو ذکر کین او بیا د دې اخرت انداز ذکر کوي چې دنیا کې خدا کی بدیو ومن او سړي خو اخرت کې بده او بل دشمناني وامن او بعض له خلقو نه هغه سوګدي يټخذو من دون الله چې نيسي سوا د الله نه انده شریکان يحبونهم مؤمنه کيده غي سرا که حب الله پشان ته ميند الله دا رحبلہی صدرانو سره چې د الله سره شریری کړي دي داسې مینا کایله کمنه د خدای توب دا الله ربول عزت سره مینا صدا لا کذمنګ مینا د الله سره ندا الله د مینې د اظهار طریقہ رز کې بیندټه مموز دی د الله سره د مینې د اظهار طریقہ او قال کې او میا شروجيني ولی دا الله سره د مینه د اظهار طریقا کال کې پمال کې زکات ور کولی دا الله سره د مینه د اظهار طریقا هغه په کال کې او زلي چې صاحب استطاعت وي دا الله د کور زیارت دیو دا غي نه چا پیره ګرځیدلی نو دا مینه د خدای توب ده بيدامینه بل لار کړا دا ټول مینه بل لار کړی مال بيدبل پنوم ورکو سیدا بيدبل تکولا عبادت به دبل کا دبل دکوره بچا پھر اگر دیدل مبا د کمینه دنو يحبونهم كحب الله و دي مشرکانو ننن چې په پاکستان کې د زیارتونو تواف کی زیارتونو په نوم نظراني شکراني ورکول شي ایران او تا یا امرت اسی دی کول شي دا ټول د دې دلان دی را دي کسانجیمان را وړه د اش د حبل للله ډیر سختی په مینه ده الله کې الله مومنان په په مینه د الله کې ډیر سختي الله ربو لزت دی, رب دی مونګ او تاسو ف مومنانو معامانو کې پ خپل قدرت سره ترمر ک پورې شاملال لري والله یار الله ځ نه ظالمو دنیا کې خی دی او بل سر مینه ده دا غرض دی جدا دا مینه زمون د نجات دریا بین او الله رب العزت د دې حالت ذکر کوي ولو ير الذين ظلموا کچری فوجه ظالمان خپل حال باندې ای زیارون العذاب کلاچ او ویني د یاذاب دا عذاب پټیم کې د قیامت پرځ چد دې به کم حالي کدا ظالمان په هغه حال کوید نو د دې جواب محذوف دی لما فعلو الشرق آدئی بشرق بلکل نو کڑی انا القوة لله جمیعا داد دیده پارا سبب دیچه عذاب بولی وینی ذکا انا القوة لله جمیعا یكیناً طاقت اللہ لرده طول فا انا اللہ شدید العذاب او یكیناً اللہ دے سخت عذاب والا او دیم مطلب دادئی ولو یر اللذین ظلمو کچری پوشو ظالمان فخت الحال باندئی ای زیارون العذاب کلاچ دیل دیلوا عذاب د دنیا دی په واشه په سبان دی, اللہ دی, دی چی طاقت اللہ ان القوات لله جميعا دای په دی په واشه چې تا کا فل الله لره ټول ان الله شدید العذاب او یکنن الله رب العزت سخت عذابوال دی د دنیا د عذاب ټین کی کده دی دا کی درا غله جوړ شي اک لا کښه وي چې تا کا الله دی او الله سخت عذابوال دی لما فعلوا الشركه دوی بچره شریک نو کړی ایستور الزیین تتبع قیامت هغه حالت د عابدین او دمابودین کله چې به زار شي او کسانه چې تابه داریکلې شي ودا مین الزیین تتبع د هغه کسانو نه چې خدایان چې د چا عبادت شي د سوا د الله نه د هغه خلقونو چې چا عبادت کړی دی اوړه اوله عذابه او بهنی د یاذاابط دو دمل الاسباب او ختم به شي دد یاغطار لوقات د لدي به م کې چې کمم اساب د خپل ولیوه به ختم شي د کاللهین نه طببعو او بو یاوه کسان چېتاب بداري کړی ده ا طب چې تابداریي کړی لو ان لنا ک چری زمون دپاره ک چریشي د پااره. کر را تن دوبارت دو دنیا تا فانا تبر را امن هم مونگ با دینا کما تبر را اومن نا سنگچ دی بیزار شده مونگ نا فانا داد دی چسم مونگ سار تعلقات پری خودو دک کسی بموند دی سار پری ابن کسیر رحمه اللہ مانا کئی